Tak je trochu změna v programu. Ode dneška ráno se budeme věnovat dále meditaci na dech a budou intervju. To neznamená, že aby jsme praktikovali Nedualistickou meditaci musíme meditovat první na dech. To není pravidlo, ale meditace na dech je pro meditující nejlepší cestou, jak kultivovat vdělou pozornost a uvědomění. A bez vdělí pozornosti a uvědomění žádná meditace nemůže vlastně se rozvíjet. No a vysvětlili jsme, že v meditaci na dech ta, to rozvíjení bdělé pozornosti a uvědomění se může dít systematicky a my, jestliže pracujeme s dechem, no tak my pak v každodenním životě ten dech nás stále doprovází a my, jakmile mysl začne běhat, jakmile pozornost se obrátí k dechu, okamžitě se uklidní, protože jsme zvyklí, dech je stále s námi, nemusíme dělat žádný vizualizace, žádný eh, složitý eh, prostředí k tomu, hm? Dech je stále s náma. Jestliže máme zvyk pozorovat dech s rovnoměrnou myslí, tak kdykoliv konfrontujeme složité situace, kdy mysl začíná běhat, jakmile se usadí u dechu, tak jsme zase v pohodě a ve stavu uvolnění. Ve stavu uvolnění můžeme správně přemýšlet, my nemáme schopnost správně přemýšlet ve stavu stresu, ve stavu nechtěném. Právě proto uvolnění je vlastně základ meditace, ať už meditujeme jakoliv, ale ne všechny tradice dávají takový důraz na uvolnění Dávají důraz na metody, ale všechny metody začínají uvolněním. To je důležité poznat a pozorovat na sobě, jak když jsme uvolněni, reagujeme tělem, mluvou a myslí jinak. Když nejsme uvolněni, reagujeme tež tělem when we are relaxed we react in a different way. We have only three channels of reaction body, speech and mind. When we are relaxed we use them for we can use them for our benefit when we are not relaxed we have no skillful means to use them for our benefit. This is very important to understand and this is the key for any meditation no matter whether we practice Theravada, we practice Tibetan tradition, Chinese tradition. So the first step is to relax. And we learn eventually to relax even in a stressful situation even in, a, in unfavorable situation when we have to face a už já anglicky <laughs> hm? musíme se naučit jestliže se chceme naučit jogu, chceme se naučit meditaci musíme se naučit jak reagovat i v extrémních situacích hm? s Relaxovaným tělem, mluvou a myslí. To jsou tři kanály naší reakce k sobě a ke světu. My se nemusíme učit nad síly. Stačí jenom vidět tu osobu, s kterou jednáme a víme, jak reaguje tělem, jak reaguje mluvou, jak reaguje. Můžeme si už jasně hm? vizualizovat, jak asi myslí. Hm? Nepotřebujeme na to nutně eh, nadpřirozené síly. Jestli je máme, o to lépe. Hm? Takže, tradice Mahajany, Bodhisattva, jestliže chce být skutečným Bodhisattvem, musí se učit nadpřirozené síly, jinak nemůže praktikovat tak, aby nerozlišoval mezi svým vnímáním, svými počitky a vnímáním a počitky druhých. A vnímání a počitky je to, co formuje naše vědomí. To jsme my. A vnímání a počitky jsou formováni objektem, Objekt je růpa, je forma a ta formuje počitky a vnímání a počitky a vnímání formují myšlení a myšlení, to jsme my. Ale jaké my světskémi my to naše velké já Mahajáně, my opět mluvíme o velkém já. Naše velké já to všechno pozoruje a neidentifikuje se. To je uvědomění. Sutri. Mahajány tvrdí, že buddhan, skutečný budha není nic jiného než uvědomění. A to uvědomění v čisté formě přijímá čisté tělo a čisté počitky a čisté vnímání. Hmm? No, a teď meditujeme na dech. A dech je právě příhodný tím, že meditace na dech ve všech tradicích je meditace na zjemňování dechu. Hmm? Náš text tvrdí, jestliže se dostaneme do čtvrté diány, hmm? vlastně jsme uspěli v meditaci na dech. Hm? A pak můžeme též lehce uspět ve vypasaně, protože jsme si vědomí toho, že ty počitky, které přicházejí v nerovnováze, jsou iluzorní počitky. Ty počitky, které přichází v rovnováze vědomí, ty počítky nás vedou, ty počítky, které přicházejí v nerovnováze vědomí, ty nás odvázejí. Hm? No a tak se dostáváme k nedualistické meditaci. Ty počitky formují vědomí a vědomí formuje nás. To se děje se nepříznivým vědomím, to se děje s příznivým vědomím. No a my to pozorujeme uvědomněle. Protože se učíme nedualistickou meditaci a učíme se, s tím jsme začali, že naše vědomí nemusíme hledat budhu někde jinde, naše vědomí je budha. Ale jaké vědomí? Jedno vědomí. Ne dvě vědomí, ne tři vědomí, ne čtyři vědomí. To jedno vědomí samo je takovost. Nemusíme jít nikam daleko, všechno máme sebou. To jedno vědomí je takovost, to jedno vědomí je prázdnota, to jedno vědomí je skutečnost, to jedno vědomí je darmata, stav věcí tak, jak jsou to jedno vědomí je darma. Dátu je sféra darmy. Kde hledat jinou sféru? To jedno, jedno vědomí je skutečnost. Jinou skutečnost nenajdeme. Hm? No a jsme orientovaní. A teď aplikujeme tuto orientaci na dech. Jak aplikujeme tuto orientaci na dech? Hm? Hrubý dech, málo uvolnění. Jemný dech, hlubší uvolnění. Hm? A my začínáme meditace tím, že se správně uvolníme hm? a necháme dech stát se, takovým dechem, který podporuje meditaci, ne brání meditaci. Dech, který podporuje meditaci, nedělá žádný zvuk. Dech, který podporuje meditaci, plyne, plynule. Dech, který podporuje meditaci, nás uvádí do stavu spokojenosti, radosti, dech, který nepodporuje meditaci, ten nám radost nepřizpůsobuje, ten nám brání, dech nám nemá, nemá bránit, dech nás má podporovat. Podporovat co? Podporovat Jemnost počítku, jemnost vnímání, jemno mysli. Hm? No a zmínili jsme se o tom, že Buddha kromě jiného vysvětluje meditaci, Buddha používá mnoho, mnoho prostředků, aby vysvětluje meditaci. A my, bytosti popletené, my se chytíme jedno, jednoho vysvětlení a myslíme si, že to je všechno. No tak vznikají sekty a spory. Ty patří nám, bytostem, ale ne Budhovi. No a jak správně meditovat? Správně meditujeme jenom tehdy, jestliže jsme ve stavu uvolnění. Jestliže nejsme ve stavu uvolnění, jsme ve stavu stresu. My chceme správně meditovat, ale nemůžeme správně meditovat. Proto buddhismus učí, že pochopení souvislého vznikání se manifestuje Jak? se manifestuje pochopením, co je možné a co není možné. My chceme dělat nemožné, no tak jsme frustrovaní. My chápeme naši, naš rámec možností, v rámci našich možností my se uvolňujeme. No a tím pádem to uvolnění se stává přirozeným procesem. My se chceme uvolňovat v rámci toho, co pro nás není možné. No tak to uvolnění bude další napětí. No a tak dáváme do uvolnění uvědomění. No a tím se tež měníme počitky, měníme vnímání, měníme dech. Když dech se mění, počitky se mění, vnímání se mění, mysl se mění, když mysl se mění, mění se počitky, když počitky se mění, mysl se mění, když mysl se mění, dech se mění, když dech se mění, vnímání se mění. Všechno pracuje společně. A my stále chceme rozdělovat No a tak nevidíme, co je možné a co je nemožné. No a Ford děláme, co je nemožné. No a jsme frustrovaní. Začarovaný kruh. Hm? No. A co může rozbít ten začarovaný kruh? Podle písma Můdrců, <laughs> Mahajány, jedině transcendentální moudrost. Hm? No a recitujeme s srdce, aby jsme měli přístup k transcendentální moudrosti. Hm? V prázdnotě není žádná existence, v prázdnotě není žádná neexistence, v páznotě jsou jedině důvody a příčiny. A důvody a příčiny nás vedou k pochopení, co je možné a co není možné. A my se řídíme tím, co je možné a tím se můžeme relaxovat. Hm? No ale my furt to do hlavě chceme dělat to, co není možné. No a tak se nereaksujeme. No a protože se nereaksujeme, no tak máme napětí. Jelikož máme napětí, tak reagujeme. Ale reagujeme špatně. Když jsem byl ve škole, tak jsme si hráli s jedním chytákem. Ještě na gymnáziu, ne, na základní škole říkal, myslíš, a to je chyták. Když řekneš, my, ano, myslím, tak odpoví, ale blbě. Když řekneš, nemyslím, no, tak řekne, na to je vidět. <laughs> tak si myslíš špatně, anebo nemyslíš, No a to je vidět. Jak myslet správně? Vědět, co je možné v myšlenkách a co v myšlenkách možné není. V myšlenkách je možné, myšlenky nevystupují sami, myšlenky vystupují společně s, s počitky, s vnímáním, s tělem a to všechno se musí koordinovat. My nechceme jeden počítek. No a tak potlačujeme mysl. No a mysl je ve stresu. Tak ten počítek, co chceme zlepšit, my zhoršujeme ještě. No a z toho jsou stresy, z toho jsou strachy, z toho jsou starosti, z toho jsou deprese. Proč? Protože si škodíme sami sobě, nevíme, co je možné a co není možné. Hm? Tak místo, abychom se usmívali, tak se mračíme. Hm? No a z toho vychází chaos. Hm? No a my žijeme v Kálijuze v době chaosu. Hm? No a když my si neuděláme jasno, nikdo nám jasno neudělá. My si musíme sami udělat jasno, co chceme, jak to dosáhneme a kdo nám v tom pomůže. Proto studium není špatná věc, ale studium je pouze studium konceptů. Aby jsme správně studovali, musíme se tež naučit, jak ten koncept správně použít. My můžeme mít dobrý koncept, ale použijeme ho špatně. No a z toho vzniká další chaos, další stres, další nepochopení a další deprese, další strachy. A tak se nacházíme v Duka, hm? pod špatným nebem. Co je špatné nebe? My žijeme v nestálosti, ale my se chytáme ty nestálosti, jako kdyby byla stála. Hm? No a protože se chytáme nestálosti, jako kdyby byla stála, No, tak jsme v nepohodě. Nestálost je pouze nestálost. No a nestálost svým vlastním hm? pojetím se nedá zastavit. Hm? Jak se může nestálost zastavit? Nestálost se jedině může nechat ustát. Hm? Hm? Aby jsme ji nechali ustát, musíme vědět, hm? jak to udělat. No a na to potřebujeme bdělou pozornost a uvědomění. No a teď my se s, s tou bdělou pozorností a uvědoměním musíme někde zakotvit. Hm? No, and to that anchoring is called kamaṭhāna, meditational object. In order to anchor our mindfulness and awareness, we need a meditation object. To understand the Buddhist teachings of dependent origination, hmm? dependent origination as emptiness, hmm? we need a meditation object. Meditation object is called kamatana. Kamatana means place of effort. Huh? If we don't have place of effort, very difficult to progress. This place of effort can be an object, but place of effort, like in Zen, can be also no object. No object is real, object is not real. Object is real. No object is not real. Both ways okay? Why? Because the cause of meditation is mindfulness and awareness. Hmm? Finally, we need the choiceless awareness. Hmm? No matter how we meditate. Hm? First, we have to establish awareness somewhere, then we need a choiceless awareness. If we don't establish awareness, zase mluvím anglicky, <laughs> hm? musíme uvědomění... Hm? někde ustanovit, hm? aby jsme mohli praktikovat uvědomění bez diskriminace. Hm? Hm? Uvědomění bez diskriminace je neduralistická meditace. Hm? To, to není lehké, proto my potřebujeme první koncentraci, aby jsme mohli pracovat uvědomněně s objektem i bez objektu. Jestliže tu koncentraci nemáme, no tak my jedině budeme frustrovaní, protože to nepůjde tak, jak chceme. A nemůže to jít tak, jak chceme. Pokud nemáme, pokud naše mysl se nezastaví buď na objektu nebo bez objektu, tak ta meditace nepůjde. Ať už je to zen, ať už je to tantrická meditace, ať už je to terládová meditace, pokud se mysl nezastaví tam, kde ji chceme, na objektu nebo na bez objektu nebo bez objektu, Meditace nebude. Proto studujeme buddhismus. První nejdůležitější princip: samáhy tam či tam, jatábů tam pasaty. Jenom mysl samády vidí věci tak, jak jsou. A co je stav věcí tak, jak jsou? Zadiska nedualistické meditace. Všechny věci jsou ve stavu utišení. Naše mysl běhá. Dva měši se hádají, jestli prapor se hýbe nebo vítr se hýbe. Hm? Šestý patriarch Zenů tvrdí, mysl se hýbe. Hm? Vítr se hýbe, ale nehýbe. My cítíme, jak se hýbe, ale necítíme. My vidíme, jak se listy hýbou, ale nevidíme. No a tak meditujeme. Hm? Ucho se hýbe, ale nehýbe se. Oči vidí, ale nic nevidí. Ucho slyší, ale nic neslyší. Jak je to možné? Od samého počátku v nedoristické meditaci nic skutečně nevystalo. To, co vystalo, vystalo pouze na základě důvodu a příčin. A my ty důvody a příčiny pozorujeme. Ale nejsme identifikovaní s nimi. Hm? Když se s nimi identifikujeme, tak to nejsou důvody a nejsou to příčiny. Hm? No a tak žijeme plným životem tím, že. Žijeme v důvodech a v příčinách, ale neidentifikujeme se s nimi. A když se identifikujeme, děláme to vědomně tak, aby nám to pomohlo, ne aby nám to škodilo. Je to tak? Snažíme se? Hm? No a vrátíme se k dechu. Tak dech je naše laboratoř. Hm? Proč je naše laboratoř? Protože jediná laboratoř, kterou máme, je tělo a mysl. Hm? The breath is our laboratory. Why? Because the only laboratory we have is our mind and body and the breath is based on mind and body hmm? so breath is our laboratory if we meditate on the breath dých tělo je uvolněný dýcháme jinak dých mysl je uvolněná dýcháme když mysl není uvolněná, počitky a vnímání nemůžou být uvolnění. Když počitky nejsou uvolněné, mysl tež nemůže být uvolněná, vnímání tež nebude uvolněné. Buddhismus tvrdí to, co vnímáme, to poznáváme, to, co nevnímáme, to nepoznáváme a my se snažíme vnímat, v rovnováze. Já to můžu si počítky, jestli jsou příjemné, nepříjemné, nebo ani jedno, něco nejpříjemnější. Tak je to o tom, že se opět měly ty počty, nebo reakce naší městky k nim. Všechno dohromady. Kdo je rozděluje? Hm? Všecko je pohromadě. My chceme foto rozdělovat, no a tak nejsme v pohodě. Vidíme jedno a to druhý nám ujde. Proto se neidentifikujeme a vidíme, jak je to na sebe napojené. Hm? No a tak získáváme uvolnění, odstup. Hm? Je to jasný? No a v tom je, v čínském buddhismu se říká, všechny buddhové hm? se vyjevují hm? v procesu pití čaje. Hm? Když pijeme uvědoměné, hm? vůně čaje, barva čaje, nevím. ty váření vody v kotlíku, ten zvuk, ty květiny kolem všechno kolem je čistá země. V té čisté zemi my pijeme čaj. A nemusíme na nic myslet, protože všechno je tak, jak to je. No a vidíme, jak počítek pití čaje, vůně čaje, barva čaje, barva šálku, šál, forma šálku a pokoj, ve kterým sedíme a ticho, který je žádná... Zvuk vody a zvuk ptáků a větru neruší. Hm? No a jsme v čisté zemi. Hm? V čisté zemi je stále uvědomění. Hm? Je stále dělá pozornost. Hm? No a tak všichni budhové jsou přítomní v procesu pytí čaje. Hm? No a tak si děláme tao ve všem, co děláme. Hm? a snažíme se dělat správně s uvolněním. To je vzenová kultura, čem. Toto uvolnění je základ správného jednání. Správné jednání je tal. Zametáš zigzag, to není ta o zametání. Hm? Mluvíš nespořádaně, to není ta o mluvení. Hm? Směješ se hi hi hi, to není ta o smání. Hm? <tějí> hm? Vzýváš, ah, to není tahozývání. Hm? No a všechno se stává hm? harmonické. Hm? No a my se učíme. A jak se to učíme? Teď používáme dýchání, tak se to učíme na dýchání. Co je taho dýchání? Dech se zjemňuje. Hm? proč dech se zjemňuje. Protože tělo je uvolněné, početky jsou uvolněné, vnímání je uvolněné, mysl, která pozoruje dech, je uvolněná. Hm? No a to je Tao dýchání. V Tao dýchání hm, vyvstává mysl, my jsme si to vědomí. Vystává špatná mysl, my jsme si toho vědomí, ale zůstáváme uvolnění. Vystává špatná dobrá mysl, my jsme si to vědomí, ale zůstáváme uvolnění. Hm? Vystává popletené vnímání, my jsme si to vědomí, ale zůstáváme uvolnění. <coughs> Vystává správné vnímání, my jsme si vědomí, zůstáváme uvolnění. Hm? pijeme kafe tak dáu kafe pijeme čaj tak dáu čaje hm? mluvíme ta mluvení hm? chodíme ta chození hm? spíme ta v spaní tak ta jíme no a tak Všechno děláme s jistým uvolněním a s plnou zodpovědností. Zpátky k dechu. Back to the breathing. So we have to be very clear about the conditioning of the breath that is conducive to meditation and the conditioning of the breath that is not conducive to meditation. That is Tao of breathing. We breathe with a breath conducive to meditation. We have awareness an understanding of the breath which is not conducive to meditation. That is why the first exercise is I know huh? with wisdom I am breathing the long breath, I know with wisdom I am breathing the short breath and I observe Pozorui ruby, Hrubi when the gross breath is long then the in-between breath cannot be long. Hmm? This is not possible. We only know what is possible. We don't know what is we don't want what is impossible. Hmm? Hmm? So when I pay attention to the long breath, I know that the in-between breath will be short, when I pay attention to the in-between breath, I am aware that the in-breath is shortening and the same with the out-breath, hmm? so I develop awareness. Hmm? jsem si vědom toho, že dýchám dlouhý nádech a i toho, že ten mezidech po dlouhém nádechu bude krátký. Vědomně se ale dávám pozornost na ten mezidech a pozoruji, jak když vědomně dávám pozornost na mezidech, jak se dlouhý nádech zkracuje a stejné se Dlouhým výdechem a dlouhým nádechem. Teď já se učím Číkong. Hm? No, tak můžu používat i moudrosť Číkongu. Moudrost Číkongu je taoistická moudrosť. Hm? Co je taoistická moudrost. Cirkulace energie v těle je cirkulace větru, cirkulace prani. What is it always with? The circulation of the nutrition in the body is the circulation of the prana. All beings are based on nutrition. When we have no nutrition, we die. Food is our nutrition, gross food, water, food, subtle food is prana. My máme hrubou výživu a jemnou výživu. Foremná jemná výživa je prána. Prána vyživuje daleko efektivněji než hrubá výživa. Ale musíme k tomu mít jemnou mysl. Další výživa jsou naše početky. Bez počítku mysl nebude vyživována. Hm? Další výživa jsou formace vůle. Bez formací vůle tělo nebude vyživováno a komplex těla a ducha nebude vyživován. A další. Výživa je, je myšlení, myšlení je dano rozdělováním, mysl potřebuje rozdělovat. Můžu slyši, se to, ta formace vůle to je disciplína. Je to, formace vůle to je, to je není disciplína, formace vůle je naše pozornost, pozornost. Hm? a to, co z pozorností přichází. To znamená naše vůle. Hm? Já nemůžu mít pozornost, jestliže nemám vůli. Je to tak? Hm? Abych měl vůli, musím mít prání. Hm? Je to tak? Prání je spojeno s rozhodnutím. No to všechno jsou faktory vůle. Hm? A tak dále. Hm? Komplex, velký komplex. A ten komplex stojí na vůli. Začátek vůle je pozornost. Pozornosti začíná mentální proces. Hm? Jestliže není pozornost, no tak mentální proces nenastane. Teď Buddha je ten, který nepotřebuje, aby vnímal realitu, nepotřebuje pozornost. Jak je to možné? Hm? Nenásilné vnímání. Nenásilný počítek. Nenásilné myšlení. stálý stav. Perfektní uvolnění, hm? Nenasilné rozhodování, hm? Nenasilné prání. Jak to udělám? Nepretržitá vdělá pozornost, nepretržité uvědomění. A úsilí, které je vždy vyrovnané. Naše úsilí není vyrovnané, tak jsme v nepohodě. Buď máme příliš moc úsilí, tak začneme halekat nebo máme příliš málo úsilí, no a tak začneme pospávat. No a co to znamená? Máme problém, jsme v nerovnováze, v nerovnováze se rozhoduje, v nerovnováze myslíme, když myslíme, myslíme špatně, když nemyslíme, je to vidět. Thank <laughs> <laughs> you. Jak se z té ducha dostaneme? Když poznáme střední cestu, střední cesta je cesta harmonie. V počitcích musí být harmonie, ve vnímání musí být harmonie, v tělesných formacích harmonie, což je dech, a v v mysli musí být harmonie, což jsou početky a vnímání. Hm? No a pak. Formace vůle. Se stanou co? Choiceless awareness. Hm? Vnímání bez úsilí. Hm? a celý komplex je v harmonii. Když to tak není, celý komplex, jak říká Japonci, mečakuča kuča. Všecko důcheinanda. Všecko jedno přes druhý. Nenapovínal tomu moc No a tak jdeme k dýchání. Teď si uvědomujeme, jak každý, každá formace vůle, každý dech, nádech a výdech, jak je spojen s naším počítkem, s naším vnímáním a vědomně dýcháme, vědomně Dýcháme dlouhý dech, vědomně dýcháme krátký dech. Vědomně si uvědomujeme, když dáváme pozornost na dlouhý či krátký dech, tak ten mezi dech bude krátký, když vědomně dáváme pozornost na krátký dech, ten dech se zkracuje ten hrubý dech se zkracuje. To zkracování je zjemňování. Jestliže máme čtyři objekty meditace, hm? when we breathe mindfully, what will happen? When we pay attention to the long breath, the in between breath will be short. It cannot be long, but When we start paying mindful attention to the in-between breaths, the long breaths, gross breaths, in-breath, out-breaths will be shortening. And we develop awareness on this process. This is also process of <coughs> refining of the breath meditation on the breath is a process of refining of the breath when the breath is in the process of refining we will feel pleasure in breathing in and breathing out when we feel pleasure in breathing in and breathing out we will be able to relax even so we have unpleasant sensation in the body we will still be able to relax please pay attention to it when we have pleasant sensation of the breath the breath will naturally become more fine. when we detach from this pleasant sensation of the breath we will experience the breath even more refined And so we don't need to force our mind to stay with the breath. It will itself push you to the breath because what the beings want is a pleasant sensation and we use it with understanding, with awareness. Everybody is like that. What the beings want is a pleasant sensation. So we have to develop the pleasant sensation on our object of meditation. So the mind will stay there. Then, with a pleasant sensation, we can relax. When we relax, we can detach. If we not relax, we cannot detach. We want to detach. It does not work. We can only do possible, not impossible. a zase česky, když jsme schopni zůstat u našeho objektu meditace, kde je to nádech, výdech, my pozorujeme, jak dělá pozornost, mění formu našeho objektu nádechu a výdechu. Když naše vdělá pozornost je u krátkého nebo dlouhého nádechu a výdechu. Hm? Tak. Jestliže pracujeme s teravádovou metodou, hm? tak když koncentrace se lepší, dech bude jemnější a kratší. Hm? Jestliže Pracujeme s čtyřmi objekty meditace. Jestliže dáváme důraz na pozorujeme, dělou pozorností mezidech po nádechu, tak mezidech bude jasnější. Když mezidech je jasnější, ten nádech pomalu, pomalu jde do pozadí a stává se. V, celé těle, v celém těle. Stejné s výdechem. Jestliže zůstáváme u objektu meditace, tak ten objekt meditace se stává příjemný. Jestliže objekt meditace je příjemný, mysl zůstává u příjemného objektu, my tam nemusíme tlačit silou. Když ji tlačíme silou, nemůžeme mít. Žádnou radost z meditace. To nejde. My můžeme dělat jenom to, co jde, co je možné. Hm? Přesto, když to nejde, tak musíme zůstat u té meditace, až poznáme, že dostaneme pohodu jedině tehdy, ne silou, ale ne silou vůle, ale silou vdělé pozornosti. Získáme pohodu v meditaci. Pak můžeme praktikovat uvědomělost. Uvědomělost je možná jedině v mysli, která je blízko stavu rovnováhy. Jestli mysl není blízko stavu rovnováhy, my nemůžeme pracovat s uvědoměním. We can only work with awareness when the when the mind is in balance. If mind is not in balance, we cannot work with awareness. And we cannot work with awareness if there is no continuity in mindfulness. Impossible. We can only do what is possible. Nobody can do what is impossible. So we have to understand the meditation is a process. This process is dependent on causes and conditions, not on our will. We have to understand this process. Then we don't need force to keep the mind on the breath. It will naturally stay with the breath. We are learning Buddhism, we are learning the law, of coordination, co-arising. So, if we have sensitivity towards the in-between breath, then we naturally breathe with the whole body We don't need any force for that. Then, when we breathe with the whole body, we can learn the Taoist breathing, we can have, learn the tantric breathing. Hmm? Hmm? But that we will... <laughs> o tom se budeme bavit zítra, jak můžeme používat různé... Prostředky hm? taoistické, nebo jestli máte zájemno tamtu, jak vyvíjet dál uvědomění na derch, hm? Můžu vás ještě Opálit tomu to uvědomění je Ne, je Sampadiana. Uvědomění je pozornost je Pozornost je A je Tak jo, tak máme přestávku. Jak a Saty? Pak... Sampažaná Saty, rozdíl, vysvětlíme večer. Jinak, teď je čas na, ne, ne na diskuzi, ale čas na co? Meta <tějí> se v 15 minut, pak sezení, pak kýze, pak sezení.